Хай розчісує коси плакучі, Хай зриває квітки при потребі, Хай бентежить, хвилює і мучить. Чорно-білої тиші вже досить, Золотаві жалі почекають. Хто наважиться нині на осуд, Хто осудить людей, що кохають? Відпускаючи серце на волю Між півонії, ружі, лілеї, Я весну собі знову дозволю. Ще не час відмовлятись від неї. Сторінка 101 Як легко бути вірною тобі! Не схожі ми на пару голубів, Та кожен подих твій в мені озветься. Так легко бути вірною тобі! Летять роки, а ти – один у серці. Як тільки в'яне серце у журбі, Твої рятують очі, два озерця. Так легко бути вірною тобі, летять роки, а ти один у серці. Не треба ні дарунків зізнань, ані скарбів, невпинний час відкупить їх за безцінь. Так легко бути вірною тобі, летять роки, а ти один у серці. Вересень 2015 -го. Сторінка 102 Контури нашого раю. Хто це малює з гори Контури нашого раю? Дотиком ангельських крил Ніжну мелодію грає. Хто це насіяв зерна В грядочку нашого щастя? Звідки взимку весна? Ми у вісні чи у касті? Хто полотна нам наткав І помережив по краю? Відблиск любові в нитках, Контури нашого раю, Снігу під кроками хруст, Млосним відлунням озветься, Танго замріяних уст, Стежечка серця до серця. Січень 2015-го Сторінка 103. Доля. Я ховала вогонь у нагрудній кишені, він ще більше горів, І не треба було ні стрільця помішені, ні катів у пирів. Так боліло, пекло, убивало поволі, спопиляло ущент, прогоріла діра в неприкайній долі. Я гасила дощем, Та не з неба, не з хмар. А гірким і солоним З-під опухлих повік Та й шукала, Яким затулити за слоном Продірявлений вік. Не лягалось ніщо до відкритого серця, Не ховало душі, Ані латка пихи, Ні байдужості дверці. Вже іззовні дощі Заливали діру Замерзали у кригу, Закипали в окріп, Буревії мене у черниці постригли, Голос долі охрип, І під скрегіт зубів Допів шепоту стерся, Мов скорився біді, Та молитви слова У обвітренім серці Не змовкали тоді. Добрила до зими Замело, забіліло, Не чекала різдва, Аж відчула якось, У душі потепліло, Зрозуміла, жива, Що за дивне тепло Від морозу закрило Незагойну діру. Сторінка 104. Хто перила обогій мені дав Над прірвою крила, Звідки сили беру, то така ж, як моя занапащена доля, Підійшла у притул, розділили на двох вкупу Складені болі і життя сироту, прийняли як дитя, Приголубили щиро, пригорнули з теплом, Де гірчила сльоза, просочилося миро, відступив бурелом. Та як тільки тепер віддаляється серце, Хоч на крок від мого, позбувається все,